Всім привіт, мене звати Галя, вітаю вас на моєму каналі. Я дуже довго зволікала і думала перед тим, як почати записувати цей подкаст. У мене навіть накидано цілих два плани, і я не знаю, по якому із них зараз буду йти. Ну, але одним словом, вирішила запустити запис і подивитися, що у мене з цього вийде. Два тижні не було нового відео на каналі і десь три тижні не було, власне, подкасту. З одного боку, я зволікала, тому що я не знала, на яку тему з вами поговорити, ну, бо мені чомусь здавалося, що треба вибрати якусь одну тему і тільки її дотримуватися. Ну, але потім вчора я... Почала слухати, знайшла один подкаст, який колись давно, багато років тому, що, мабуть, у 2008 році слухала подкаст «Умпутуна». Я прослухала кілька його випусків і згадала собі, що ж мені так страшенно подобалося тоді ще у подкастах і чому я вирішила свій почати робити, який це формат. І, зокрема, «Умпутуна» – це просто година, такого спонтанного потоку думок вод... водночас багато різних тем. Він переходить з одної теми в іншу і розказує про своє життя, про роботу, якісь там спостереження про суспільство і так далі і мені настільки подобалося це все слухати потім згодом я дивилася на ютубі відео одного такого американця який живе і працює в Японії. Його канал називається Gimme Breakman. І є ще в нього другий канал Gimme a Flakeman. На другому каналі Gimme a Flakeman він робить відео, які не редагуються. І він їх називає пральними відео. Тому що, як він каже, що ви це відео включаєте і слухаєте. І вам не обов'язково дивитеся на те, що відбувається на відео. Займайтеся своїм пранням. Просто слухайте мій потік думок. І от його я дивилася, мабуть, 3 4 роки тому, і от коли я цього американця дивилася, Віктора, в мене вперше виникла ідея почати робити свій подкаст або відео такого самого типу. Але потім, коли я почала записувати свої подкасти, якимось чином я скотилася до того, щоб говорити в одному відео лише на одну тему і обмежувати відео від 5 до 15 хвилин. Хоча в мене і було на каналі одне відео півгодини, і я в ньому навіть розмірковувала на ту тему, чи варто робити випуски такими довгими і насиченими, наповненими інформацією, чи би хтось таке слухав. А зараз я все-таки схиляюся до думки, що такий формат цікавий саме мені, оскільки цей канал я роблю в першу чергу для себе, тому що, як усім добре відомо, на українському, в українському сегменті інтернету загалом і в Ютубі, зокрема, досить важко вибитися наверх. Це дуже довга тема, і хай про це говорять інші, я не буду на цьому зупинятися. Ну, але одним словом, оскільки я це роблю в першу чергу для себе, то я буду робити те, що мені хочеться, я не буду підлаштовуватися під якогось потенційних чи неіснуючих глядачів чи слухачів. Е, так от. І можна зробити висновок з того всього, що я говорила, що тепер в мене буде формат більш спонтанний і довший, тому якщо вам таке не підходить, то я вас не затримую, знаєте, де є кнопка відписатися. Е, мені все-таки хочеться, щоб мене слухали за ті відео, які я роблю вже, а не приходили і починали мені витикати, те я роблю не так і це я роблю не так. Е, і казали, ти робиш класно, але ми тебе будемо слухати тільки, якщо ти виправиш оцей довжелезний список того, що ми вважаємо помилками, виконуєш наші вимоги, тоді ми залишимось, інакше нам того не треба. Таким чином я плавно перейшла до другої причини, чому мені так довго не хотілося записувати наступний випуск подкасту, тому що я не хочу цих порадників, мені це вже набридло, я це бачу кожного разу, коли випускаю нове відео. Якщо мені самі подобається відео, то я не хочу сприймати критики. Можливо, це неправильно з одного боку, але з іншого боку це не є критика, вона не є конструктивна, тому що що стосується саме цього каналу, то вся критика зводиться до того, ось ти робиш подкаст, не роби подкаст, а роби щось таке, як роблять 100 інших українських ютуберів зроби гарний макіяж, встань перед камерою, посміхайся і лялякай дуже швидко і вирізай всі паузи на якусь там одну патріотичну тему. Мені таке не підходить. Тому такі поради мене дуже гладять проти шерсті, я від того дратуюся і От після останньої такої поради мені взагалі хотілося кинути цей свій подкаст, хоча я його толком ще й не починала після того, як заново запустила. Як ви, мабуть, знаєте, в мене були інші відео, але я їх всі приховала і вирішила почати з чистого аркуша в одному оформленні, щоб робити всі ці свої записи щоб не були більше, як, як це називається. А, гомогенні, напевно, це слово. М мабуть, я тут використала просто англійське слово, бо я не знаю, як це українською сказати, має часом таке буває, не звертайте уваги. Е, так от, Критику треба вміти сприймати, але якщо ця критика в протилежний бік тобі тикає, то це тебе не стосується і це можна спокійно ігнорувати. Тому я вирішила, що на майбутнє я не буду дратуватися, а оцих таких порадників і критиканів буду просто ігнорувати. Якщо будуть якісь дуже настирливі, то можна використовувати бан, тому що це є мій канал і... Я тут можу робити все, що хочу. Я нікому нічого не зобов'язана пояснювати. Е, наступна тема, яку я хотіла сьогодні зачепити, це мій англійський е, YouTube канал Тобто не англійський, а навчальний з англійської мови. Помаленьку, з початком навчального року, у мене почали рости підписники – і зараз в мене вже 491 підписник, я з острахом чекаю на той момент, коли їх буде 500, тому що я собі пообіцяла, що після 500 підписника я зроблю і завантажу нове відео. У мене навіть було кілька ідей для цього відео, і от тут теж така двояка ситуація, я бачу, як в мене збільшується кількість підписників, і мені люди в коментарях і в особистих повідомленнях пишуть там всякі компліменти, кажуть, що вони хочуть дивитися, де продовження. Я на все це дивлюся, і мені хочеться продовжувати. Але потім я заходжу у свою е, адмінку, чи як це називається? Е, create Studio. Е, Дивлюся на своє Ad Revenue і скільки мені е, виручки дає цей канал. Так собі прикидую, підраховую і бачу, наскільки це все невигідно, щоб робити е, мало, ну, тобто по відео в тиждень, з тої кількістю переглядів, які вони будуть набирати, це невигідно. Тут або треба дуже плотно зайнятися цим каналом, і щоб одразу долучити ще якісь паралельні способи заробітку на ньому, наприклад, одразу щось там продавати, якісь роздаткові матеріали, наприклад, або була теж така скажена думка написати свій підручник, якусь там брошурку теж надрукувати, невеличкий е, якусь там кількість примірників і продавати через свій канал. Моя особиста методика. Е, і таким чином заробляти на цьому гроші, тому що мати стільки підписників на Ютубі просто так, щоб мені було від того приємно, я не бачу в тому сенсу. Е, тим більше, що канал такий з претензією на непередження співпрофесійність, е, таке якось робити просто як хобі. Ну, я, я собі ліпше сяду по вишиваю, замість того, щоб робити е, відео для цього каналу, які мені не будуть приносити вигоди. Е, так от, але якби я все-таки вирішила, продовжувати займатися цим каналом, то я би хотіла робити скрінкасти. Е, ну, якщо хтось не знає, що це таке, то це коли я транслюю свій монітор, що в мене там відбувається, і йде е, у мене аудіо. Можливо, показувати своє лице там з веб-камери щоб було людям з цим, приємно дивитися на симпатичну дівчину. Але, зокрема, щоб я щось робила в себе, там, наприклад, текст якийсь розбирала, підкреслювала, в мене є там свій набір інструментів для того, щоб робити такі скрінкасти технічно, тому що я певний час займалася репетиторцем по скайпу і собі там відпрацювала цю технологію. І навіть була така думка, щоб робити такі скрінкасти кожного дня по півгодини, наприклад, можливо, навіть в прямому ефірі. Можливо, навіть брати якихось підписників, запрошувати на ці скрінкасти у вигляді піддослідних кроликів, типу як вони учень, а я їх вчу. І... Я коли про це розказала сестрі там мамі, то вони сказали, тебе всі репетитори України просто почнуть ненавидіти, якщо ти таке зробиш. Такі, от, по суті, щоденні півгодинні уроки англійської ще з залученням підписників людей. Тому вони мені порали такого не робити, але мені ця ідея подобається, тому я тримаю собі її про запас. І от я так сказала, і одразу така думка: я свою шикарну золоту ідею отак виставила на всезагальний огляд, якщо її вкрадуть. Але я не буду перейматися цим, тому що, по-перше, я сумніваюся, що хтось із потенційних моїх конкурентів дослухає до цього моменту, чи взагалі прослухає цей подкаст. А з іншого боку, хай спробують, вони все одно не зроблять так шикарно, як це зроблю я, тому тут нема сенсу перейматися цим. Взагалі, ідей оригінальних не буває, це вже заїжджена думка. Всі про це сто разів чули. Все залежить від виконання, тому не треба боятися того, що, оце, кажуть, плагіат на ідею такого не існує в принципі, тому що е, все вже придумали і важко справді вигадати щось таке оригінальне, чого ще не було. Що стосується того ж самого Ютуба, якщо цього ще не було в українському сегменті, то це неймовірніше було вже десь в англійському чи російському. Е Просто, можливо, я того не знаходила, але ну, мені може здаватися ця ідея оригінальна, але насправді такого нема. Скоріше за все, вже хтось таке робив. Або якщо ні, то це комбінація кількох інших ідей. І це теж. От я недавно читала книжку «Кради» як художник. І там теж була така думка, що е, якщо плагіат, це ти просто залезаєш з одного джерела. А якщо оригінально, то це просто... Крадеш з багатьох різних джерел. І це одразу як оригінальне, хоча насправді теж всі елементи вже якимось іншим придумані. Ось такий цікавий момент. Так, але наразі я не буду робити зі своїм навчальним каналом нічого, тому що я вже багато разів про це говорила у відео на цьому своєму навчальному каналі, і, можливо, і на цьому каналі теж, але, мабуть, у тих відео, які у мене вже приховані, тому ви про це не зможете знати. Але в мене проблеми із комп'ютером. Я не можу нормально записувати аудіо на своєму комп'ютері. У мене йде якась статика, шуми, і я намагалася з'ясувати причину таких шумів і дійшла до висновку, що можливо це проблема з материнкою, хоча, звичайно, я не комп'ютерник, я в тому сильно не розбираюся. Тому є така думка, коли от найближчим часом, коли буду мати змогу завести нарешті комп'ютер до спеціаліста, щоб він там розкрутив, подивився і ну, сказав хоча б що з тим робити, чи можна якось тому зарадити, чи нічого з тим не зробиш, і що тоді новий комп'ютер купувати? Ні, ну в принципі я би хотіла, я взагалі останні кілька днів дивлюся на розетці, придивляюся до ноутбуків і думаю, який би мені хотілося. Ну, тому що треба час від часу це залізо оновлювати, а цей мій комп'ютер, це навіть не мій, а це старий комп'ютер моєї сестри, вона собі купила новий, а в нас так, кругообіг техніки у природі. Хто собі купує найновіше, своє віддає там наступному. Так, сестра, старша, потім я, потім батьки. Так, у нас мовілки недавно зробили оберт ми з сестрою собі купили наші Xiaomi, а свої старі Lenovo віддали батькам. і, До речі, така кумедна штука. Ми з сестрою собі кожного разу купуємо однакові телефони і купуємо їх навіть разом. Це така приємна сімейна традиція. Але щось я відволікалась. Так от, мене такі проблеми з тим комп'ютером. Це вже в мене, мабуть, я вже, мабуть, рік скаржуся на це і будь вже треба переставати. Я вже сама собі з цим не придаю. Але якби я розібралася із цими проблемами, і я не знаю, яким чином я це зроблю, рано чи пізно, ну, бо не все так буде, що в мене буде годіти аудіо від комп'ютера. Чи я собі куплю комп, чи застара собі оновлення зробить і мені скине свою стару техніку, але я все-таки буду робити ті скрінкасти, а чому ж це мені би було не зламати комп'ютер без такої хиби з аудіо? Тому що я певний час займалася проєктом волонтерським LibriVox. Для тих, хто не в курсі, LibriVox це от як вільна аудіобібліотека. Тобто це книги, які є у вільному доступі, в яких вже вийшов термін копірайту, і волонтери їх начитують, роблять аудіокниги. І це є великий міжнародний проєкт. І я записала кілька оповідань і віршів українською мовою. І можна їх навіть пошукати на сайті LibriVox, якщо відсортувати по українській мові, то там буде два моїх записи. Е, можна піти послухати і отримати естетичне задоволення від того, як я прекрасно драматично начитую. Що ти я начитувала? Ольгу Коблянську. Е, так от. І, і теж я робила ці записи LibriVox. Але дуже багато треба було відчищати аудіо, тому я цей проєкт відклала на потім. Тому що якщо мені дуже багато часу треба витрачати, то у мене справ і хобі зацікавлень дуже багато. Якщо мені занадто важко робити щось одне, то мені нема проблем це відкласти і зайнятися чимось іншим. Але хотілося б продовжити, у мене навіть зараз є один аудіозапис оповідання. Максима Рильського або Куцюбинського, я точно не пам'ятаю, який я записала, але так і не відредагувала. І він мене так і висить вже кілька місяців в проєкті, в планах, я ніяк до нього не дійду. І недавно мені на LibriVox написав хтось із інших волонтерів, про те, чи я буду продовжувати, чи я зацікавлена в тому, щоб записувати українською мовою, і які твори мені би було цікаво, бо я так розумію, що в них напевне, крім мене, вже ну, не залишилося волонтерів з української мови. Тоді, коли я прийшла, то вже ну, не було нікого. Там загалом українською мовою не дуже багато, може, 10 чи 12 творів начитано. І от я свої два начитала. І Одна дівчина, яка була там, типу як модератор чи адмін, вона кілька творів української начитувала, вона сама українка, але мені так здається, що вона десь в Америці мешкає. Я точно не знаю, це така спекуляція по тих дописах профіля, її, які я читала, але от вона не начитує українською, хоча могла б теоретично, Ем Ну, я була остання людина на проєкті, яка читала українською. І, в принципі, я ще є, я ще не пішла. Вони про це, правда, не знають, тому що я не казала, що беру перерву. І випадково вийшло так, що ця перерва вийшла занадто довгою, на кілька місяців, але я все-таки це відео, ну, аудіо, одяг книгу, домонтую і висталю в якусь там колекцію збірок малої прози. І хотілося б поначитувати якісь довші твори, тому що це досить така непогана вправа для дикції і для дихання. І, ну, загалом цікаво почитати якусь українську класику, яку я читала, в принципі, ще не дуже багато. Тому з усіх боків цей волонтерський проект мені здається, як Цікавим, і як я буду мати змогу технічно це все робити, мені би хотілося продовжити і, можливо, хоча б раз на місяць якесь оповідання чи вірш начитувати. Було би приємно, якби українською мовою. В тому в колекції цього сайту було трохи більше творів. Так, а якщо говорити про інші проекти, які у мене висять обіцяні у повітрі, в списку справ, які я ніяк не можу доробити, то так само з монтажем мені треба розібратися, зробити відео для YouTube каналу своєї сестри. Ще влітку ми для сестри зробили Ютуб канал по Нейл Арту, і ми виставили скільки: одне чи два відео. І третє я мала зробити, так в мене руки і не дійшли, бо спочатку довго сестра не могла ніяк мені файл скинути на комп'ютер, щоб я ним зайнялася. Потім я постійно про це забувала і зараз в мене здається, десь на столі має лежати картка пам'яті із цим відео незмонтованим і от зараз я допишу подкаст і я просто знайду цю картку і скину собі на комп'ютер і поставлю в якусь папку поставлю собі ярлик посередньо робочого столу щоб воно мені маячило і нагадувало, і запишу собі в свої всі поточні списки справ щоб зробити це відео ну бо якщо вже є відзнятий матеріал, то було б шкода його не використати так, а от я про це сказала і згадала що також кілька днів тому я дивилася по своїх архівах і знайшла якраз такі відеоматеріали, які я відзняла, але не використала. І це було два роки тому. Тоді я на цьому каналі ще робила звичайні відео. Я тоді його тільки почала робити цей канал і хотіла робити класичний YouTube, де як всі інші там влоги, блоги оці розмовні відео і в мене було одне розмовне відео на каналі про 10 тисяч годин, зараз воно приховане і потім я знайшла матеріал який я записувала для другого розмовного відео але чомусь я його так і не змонтувала можливо тому, що тоді я ще не мала досвіду монтажу і мені це було все дуже довго і важко, тому в мене якось так і не дійшли руки до того, щоб то зробити. А потім інші справи набігли, і отак два роки минуло, матеріал є, а він не використаний, і мені трошки так шкода. Хоча, звичайно, що я зараз вже не буду його монтувати і виставляти. Тому що навіть якби інформація була актуальною, я в контексті того відео не актуальна, тому що це два роки тому знімалося, і вже нема, не такий... Мій YouTube канал, щоб я могла його виставити. Вже нема мого блогу Гніздечко Гальці, в контексті якого це відео мало би сенс. Ну, тому це залишиться просто таким приємним спогадом із минулого. Так. І, а відео це було навіть в цих планах е, своїх е, про те, про що говорити в подкасті. В мене записано було про те, щоб поговорити про це відео. І там було таке м, відео з архівів «Мрії та фантазії». Це відео було про е, якісь мої там розмови з... Моєю тоді ще ученицею, якраз так два роки тому я ще займалася репетиторцем. Якраз тоді закінчувала цим всім займатися. І е, було відео про те, що от е, чим відрізняється мрія від планів, просто від того наскільки важко ти працює на. Працюєш над тим, щоб ці мрії втілити у життя, тому що от нам може так здаватися: о, я мрію бути актором, мрію бути письменником, мрію бути суперпопулярним влогером на Ютубі. Але для людей, які є усім оцим. Це вже не просто мрія, це будні і реальність. Бо от як кажуть, чим відрізняється письменник-аматор від професіонала. Аматор чекає на натхнення, а професіонал встає зранку, збирається як на роботу, сідає і починає писати. Є натхнення чи нема натхнення, він просто сідає і пише свої там Дві тисячі слів, чи яка там в нього є норма. І так само з будь-якою професією. Нам може здаватися, що такі професії, як письменник, актор, художник це і мрія. Але люди, які тим займаються, вони працюють так само важко і, наполегливо, і виконують дуже багато монотонної, нудної роботи, як і економісти чи юристи, бухгалтери і там всі інші офісні працівники. Просто в них ще є оця мішура, якийсь такий романтизм, якась аура довкола цього. Красивого слова. Ой, я письменник, я художник. А насправді це під всім цим дуже багато годин праці і е, от я так дивлюся на свій план У мене наступний пункт е, план для подкасту, наступний пункт мене е, якраз на цю тему називається фігачу ілюстрації і що це мало означати що от я так говорю про все те, що я би хотіла робити але зараз я нічим зайвим не займаюся тому що зараз в мене основна мета якнайбільше нафігачити ілюстрації для свого портфоліо на шатер -стоці. Я не часто про це говорю, але в мене зараз основне, чим я займаюся, це векторна графіка для фотостоків. Я працюю в основному зараз із шатером. У мене така мета була до кінця року зробити 300 ілюстрацій в портфелі щоб було загалом, я люблю собі округлювати цифри, і до цієї мети мені ще залишилося зробити п'ять ілюстрацій, і я вже так думаю, до нового року ще трохи більше місяця, а чи я зможу зробити так, щоб було 400 ілюстрацій в портфелі, така думка. Ну, але, одним словом, зараз в мене кожен день однаковий, я встаю і починаю робити, фігачити. Виходить, по-різному, але загалом я задоволена тим, своїми темпами роботи. Помаленьку збільшується портфель, збільшуються продажі. І воно мотивує продовжувати. Навіть сьогодні зранку у мене були справи, я там йшла в поліклініку, і зранку перед тим, як збиратися до лікаря, я навіть зробила дві іллюстрації. Е, ну, коли ти знаєш, які ти отримуєш результати, то і роботи, в даному випадку, це грошова винагрода. Е, а я вже мала перші виводи з цього шатера і знаю, що це все реально і немає ніякого там обману. так як на початках дуже багато залякували на форумах фрілансерів ходила така мулька що шатер дає тобі заробити рівно до першого виводу, а потім різко буде банити твій портфель. Так от, я вже перевірила, це все неправда. Якщо ти не порушуєш правила, то ніхто тебе просто так банити не буде. Нікому не потрібно тих твіх бідолашних 35 доларів, тому можна заспокоїтися і просто працювати. А, так, так що в мене зараз робочі будні і нічого такого. Я тільки малюю і слухаю аудіокниги. В мене так кожен день. Ну і крім аудіокниг, різні там подкасти. Подкасти – це моя улюблена справа, як ви можете помітити, з того, що я сама теж роблю подкаст. А от про те, які я слухаю книги, Аудіокниги, які я читаю книги, і про подкасти, і про все інше, і може трохи більше про мою роботу на шатері. Про це я поговорю вже в своєму наступному випуску. Дякую за те, що ви слухали цей весь мій потік свідомості. Сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо так, можете залишити мені якісь коментарі. Якщо у вас є претензії до того, щоб я показала своє лице і вирізала паузу, то тримайте свою думку про собі, тому що це є подкаст і він є саме таким, яким і має бути. Ще раз дякую за те, що були зі мною. Якщо вам сподобалося і хочете ще такого чути більше, то підписуйтеся на канал, ставте лайк, братьте друзям. І можете по-всякому мене підтримувати. Дякую і гарного вам дня!